Ashhadu Allāh ilāhu llāh wāḥdahu la sharīkah, wa ashhadu anna Muḥammadan abduhu wa rasūlu. Allāhumma aati nafsi taqwa ha wa zakiha, anta khiru man zakka ha, antawaliyha wa maula ha. Ama bādul. Ikhutul imān, ikhutu fī dīn. A'azzakum Allāh wa aḥībukum fī Allāh. Alhamdulillāh, Alhamdulillah ikhwan kita boleh sambung majlis ta'lim kita ini alhamdulillah. Daripada buku kita Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu sayang nabi dan tanda-tanda sayang. Kita baca dah sampai sampai dah kita sampai pada tajuk yang keempat iaitu tanda cinta keempat membela sunnah nabi dan memperjuangkan syariat nabi. Kita akan jumpa satu dua cerita lagi Tentang bagaimana para sahabat Sayang Nabi Saya berazam nak habiskan petang ni buku ni Tapi tengoklah. <laughs> bi Biiznillah Kan semuanya bi biiznillah Qadarallahu masya' Fa'al Jangan lupa hadis tu nak <laughs> Kita merancang Allah menentukan Rancangan Allah sebaik baik Sebaik-baik uh, rancangan Ya selamat datang kepada Tuan Datuk kita Daripada Pucung hmm, Baik uh, Kita masuk hadis yang ke Hadis yang ke uh, Muka surat 93 Saya petang ni saya nak baca saja. Saya tak menghurai <laughs> <laughs> Nak baca sahaja Supaya kita boleh khatan kitab dan kemudian kita tengok aja cerita-cerita tu Kemudian My brother Muslim, Mr. Muslimah You make your Contribution in this story Apa? Contribution Malaysia? Contribut? Apa? Ha? Tak tahu Astaghfirullahaladzim ha? Ha? Ha, Kita punya bila kita dah baca semua habis kita kaitkan benda itu dengan apa yang kita boleh buat. Lebih kurang begitulah. Saya bahasa Melayu ni kurang sikit. Masa SPM dulu saya dapat D. Matematik komputer ah, saya dapat A. Ha <tik> kan? Jadi set baca, saya baca, saya baca, kemudian saya rasa pada bab yang perlu kita bincang kita bincang. Baik, ini kita nak tengok kes yang pertama. Itu pada muka surat 93. Di bawah tajuk ajakkan Anas bin Nadhar ajakan Anas bin Nadhar Untuk mengorbankan jiwa di jalan Allah Dan dia pun mengorbankan jiwanya sendiri Ini salah satu contoh Salah satu contoh Orang yang hidup zaman Nabi Berperang zaman Nabi Berperang pada masa itu Sebagai suatu alamat kepada Kita sayang pada agama ini pada zaman hari ini, kita tak sampai di situ Kita hanya start dengan menuntut ilmu Bersabar, kita beramal, kita istiqamah Dan kita pertahankan ilmu itu, itu saja Kita nak pergi macam kita akan baca ini, tidak lagi Dia jauh sikit Tak dengar Baik, ikhirtul iman pada waktu perang Uhud, saya pernah oh, bersorah pada sahabat Abu Semayan. Pada waktu perang Uhud. Barisan pasukan kaum muslimin porak-peranda sebagaimana yang telah disebut. Dan bersama ini tersebar berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Maka sebahagian para sahabat duduk termenung. Dan menyarungkan pedang kerana terpengaruh dengan berita itu Kalau saya baca lalu itu sahabat boleh tangkap lah cerita dia Makcik boleh boleh nampak tak lah cerita dia Yang paling penting sekali Makcik lah ha, Makcik kalau boleh nampak saya happy go lagi. <laughs> Maka Anas bin Nadhar dengan seraya berkata Maka Anas bin Nadhar Mendatangi mereka lalu berpidato Di hadapan mereka Di antara berita palsu yang berlaku dalam -uhud, Berita kata khabarnya Nabi terkorban Dan ada sebahagian buku menulis Mereka terkeliru Melihat mayat Musa' bin Umair Melihat mayat Musa' bin Umair Mereka rasa mereka rasa itu Macam Nabi Bila Musa' rebah dia jatuh dan dia mati di dalam perang Uhud ditumbang mereka kata Rasulullah dah dah tumbang maka berita tu tersebar apa apa jadi nah inilah yang terjadi insya apa yang terjadi ikhwan Maka berita itu memberi pengaruh Kepada semangat orang nak berjuang Maka Orang jadi stop Perjuangan tu jadi macam slow sikit Stop sikit Ketika itu ada sahabat nama Anas bin Nadar ha, Di antara nama-nama kita nak buat pada anak kita boleh nama Nadar Nadar Anas bin Nadar Jangan kita buat terus Anas bin Nadar Nanti bin apa pula <gong> Anas Nama dia Nadar Orang ni terkena, orang hebat Baik, ikhata lima Apabila benda ni terjadi antum tengok Maka Anas bin Nadhar Lalu berpidato di hadapan mereka Dia bangkit, dia bakar balik semangat mereka Apakah yang menyebabkan Kalian duduk temenung dan berhenti perang Mereka menjawab Rasulullah SAW Telah terbunuh Lalu Anas berkata Lalu apa yang akan kalian lakukan Dengan hidup ini setelah baginda wafat Bangkitlah Dan mari kita mencari kematian Sebagaimana kematian Rasulullah SAW Anda tengok Kerana para sahabat ni semuanya faham agama Ucapan mereka itu walaupun di lain tempat Tapi dia punya mafhum dia sama Bayang pada hari wafat Nabi Apa Abu Bakar punya pidato? Abu Bakar punya pidato daripada dia akhwan? Ayuhanas kan? Ay, Kita kuliah di kota sini sudah hampir enam tahun, itu sahaja. Lebih lebih daripada enam tahun. Ha? Tiba-tiba saya tanya Abu Bakar kata apa? Tak tahu. Ai kau nak beli. Selapok banyak. Aku ingat tak wau saya ni. Akhir Rasulullah wafat, dalam hadis Bukhari, apa perkataan Abu Bakar? Wahai manusia, siapa daripada kamu yang sembah Muhammad? Muhammad telah mati. Siapa daripada kamu yang sembah Allah? Allah Allah hidup. Itu Abu Bakar sebut ketika Rasulullah wafat eh kan? Anas bin Nadar dia bukan berundi Abu Bakar dia sebut dulu dalam perang Uhud tapi berita dia sama Rasulullah dah wafat kerana keimanan mereka tu sama manhaj mereka sama ucapan mereka pun sama hampir berbau sama dia kata wahai sahabat-sahabat sekalian apa pasal jadi macam ni dia kata Rasulullah dah wafat tak kalah kerana Rasulullah wafat perjuangan kita akan stop tak kalah kerana Rasulullah wafat. Kita nak menghentikan pembelaan kita. Jom kita mati mulia macam mana Rasulullah mati mulia. Bakar semangat dia buat. Lalu bagaimana Anas bin Adha sendiri melakukan pembelaan terhadap agama ini. Dan demi meninggikan kalimah Allah. al Imam al Bukhari menuturkan hadis kepada kita daripada Anas bin Malik. Beliau berkata. Anas bin Malik cerita balik. Apa yang berlaku. Katakanlah bapa kami, anak Sibnu, anak Sibnu Nizar, akan kitala al-Badr. Fakala, ya Rasulullah, ghibtuh al-awli kital. Katalta al-Mushrikin, la Inillah ashhadani kital al-Mushrikin, la yarayna Allahu ma asnagh. Faklma kana yomo ahdun, wan Qal Allahu ma inni attheru ilaik mma cnaa haula, yani ashabu, wa abraa ilaik mma cnaa haula, yani al-mushrikin. Thumma tqudda fa stqbalahu Saad bin Mu'ad radhiyallahu an, fqaal ya Saad bin Mu'ad al-jannat wa Rabbil nazar, inni قال سعد رضي الله عنه فلما استطعت يا رسول الله ما صنع قال انس رضي الله عنه فوجدناه به دع فوجدنا به بدعا و80 ضربه بالسيف او طعنه برمح او رميه بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه احد الا اخته ببنانيه قال انس رضي الله عنه كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه في اشه في اشباه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا Kata Anas bin Malik Bapak saudaraku Anas bin Nadar tidak ikut serta dalam perang badar Maka beliau berkata Wahai Rasulullah Aku tidak ikut serta dalam perang pertama di mana Rasulullah memerangi kaum musyrikin Jika Allah memberi aku kesempatan untuk memerangi kaum musyrikin biarlah Allah melihat apa yang akan ku perbuat terhadap mereka pada waktu perang Uhud terjadi dan kaum muslimin terdesak. Anas bin Nadar berkata, Ya Rasulullah. Anas bin Nadar berkata, Ya Allah. Sesungguhnya aku memohon ampun padamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu. Ya'ni para sahabatnya. Dan aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Ya'ni kaum syuriki. Apa maksud dia? Dalam perang Uhud, dia dapat menyertai perang Uhud. Bila dia tengok para sahabat semua jadi macam... Lembek saat bila dengar kata Nabi dah wafat. Masa tu Anas bin Adhar bangkit. Dia cakap tangan. Dia kata Allahumma inni a'taziru ilaika mimma san'aha ula'i. Dia kata Ya Allah. Ya Allah. Aku minta ampun Ya Allah. Aku meminta keuzuran kepadamu. Daripada apa yang para sahabat lain buat. Apa dia? Semangat dia patut jadi kendong. Osad. Aku tak mau jadi macam tu dan aku berlepas tangan wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yakni musyrikin dan aku berlepas tangan ya Allah daripada musyrikin buat demikian kepada nabi kata Anas bin Nadar kata dia kemudian Sa'ad bin Mu'az maju ke hadapan Anas bin Nadar dia berkata wahai Sa'ad bin Mu'az syurga demi Tuhan Nadar Sesungguhnya aku mencium aroma syurga itu daripada arah belakang Uhud saat berkata, wahai Rasulullah Aku tidak mampu melakukan seperti yang dia lakukan Anas berkata, kami mendapati pada sekucur badannya lebih daripada 80 tusukan Baik berupa hentaman pedang, tusukan tombak Maupun tacapan anak panah Dan kami mendapatkannya telah mati Dan badannya Bercabik-cabik oleh kaum musyrikin Hingga tak seorang pun bisa mengenalnya Kecuali saudara perempuannya Itu pun melalui jari jemarinya Anas berkata kami berpendapat Atau menyangka bahawa ayat ini turun untuknya Atau yang semisal dengannya yaitu Allah berfirman Dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Minal mu'minina rijalun sadqu Ma'ahadu ma'ahadu Allah alaih man manqadah nahbah وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلاً الله kata di antara orang-orang mukmin itu ada ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah maka di antara mereka ada yang telah gugur di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu saat untuk menunaikan janji dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya Anas kata seolah-olah ayat 23 surah Al-Ahzab ni macam nak cerita ini Allah kata Minal Sebahagian daripada laki-laki yang mukmin Telah pun mereka membuktikan janji mereka kepada Allah Anas bin Nadar, Dia bukti dia nak bela Allah Ya Rasulullah Badar saya tak danpi Uhud Bagi peluang ke saya Beri Allah tengok apa saya boleh buat Saya nak bela agama Allah Maka apa yang terjadi Dia bela sungguh agama Allah Sampai dia dia mati Dia syahid Ikhwan Kata Anah bin Malik Di dalam badan dia ni Lebih kurang ada 70 lubang Kena anak panah Kena tusuk dengan pedang Macam tu dia jadi Pasal apa? Pasal dia satu orang yang membuktikan janji dia kepada Allah Bukan macam dia saja Quran kata Wa minhum man qadha nahba Itu korban dah jadi dah Wa minhum mayyantazir yang dok tunggu di belakang nak syahid ni banyak. Yang dok tunggu nak membuktikan lagi janji mereka, banyak. Sekali mereka janji, mereka tak lari daripada janji mereka. Ini cerita yang pertama, nak tunjuk tunjukkan bagaimana para sahabat membela. Dan ikhwan, saya katakan ikhwan, perasaan lagu ni dia bukan main-main. Dia bukan kerana minum satu ayam, lepas tu perasaan tu main. Bukan kerana berwirid dengan satu wirid 40 malam setahun. Dia main tak. Dia adalah satu mujahadah. Mujahadah. Mujahadah ni apa dia ikhwan. Orang Melayu ke apa? Kalau tak kenal mana mungkin. Apa, apa Kalau tak cinta mana mungkin tak kenal. Ha? Terbalik. Terbalik. Kalau tak kenal mana mungkin tak cinta kan? Tak janji bukai. Quran. Ya, Ya Kuan. Kesan daripada dia berkenai Nabi. Kesan daripada dia duduk dengan Nabi. Pasal tu, Ya Kuan. Salah satu, salah satu metod. Salah satu menahat yang dipakai untuk membentuk masyarakat kasih sayang. Orang yang mendidik masyarakat itu dia kena duduk di tengah-tengah masyarakat dia tak boleh 4,000 orang masyarakat duduk rumah setenggan pendidik pergi duduk bangulu tak boleh ya kawan rahmah tak boleh ada nabi duduk dengan sahabat kaya nabi duduk dengan sahabat miskin nabi koyak bawah kurma bagi ke debah dia koyak bawah kurma bagi ke debah. nabi dia pun mengadu lapak nabi nabi tak mengadu lapak nabi pada debah tapi dia nampak di perut nabi ni ada ada batu yang diikat Masya Allah mashaAllah ya, nabi suruh dia pun nabi sabah, nabi sabah. Nabi bukan jenis orang kata sabak-sabak. Tapi dia sebagai Nabi pokok dia kenyang. Belahak ni cari pusat tak jumpa. Tak, ya khan. Itu pemimpin zaman lah. Bukan Nabi. Bukan Nabi. Awak sabahlah. Sabahlah agama ni sabah. Tak. Quran kata. sabirin, Khabar gembira untuk orang yang sabah. Nabi pertama orang yang sabah. Nabi pertama orang yang paling demam Nabi. Nabi kata demam aku sama dengan dua demam hamba. Masya Allah, ya khan. Pasal tu benda kita duduk Allahu Kalau saya nak nak berkasih sayang dengan sahabat Saya main baca buku Lepas tu saya start rita saya balik Saya tak boleh kasih sayang dengan sahabat Saya kena duduk Kena makan Saya kena tengok sahabat punya mangkak macam mana <tid> Saya kena tengok terlata sahabat Saya kena tengok sahabat ketika seronok Macam mana ayak muka Ketika sedih Macam mana ayak muka Ketika tak dapat vet Tak dapat rokok Macam mana ayak muka Saya kena tahu Dan saya kena tahu bila tengah-tengah belakang, tengah-tengah makan, pergi belakang pancang, buat apa. Saya kena tahu itu semua. Perjalanan itu saya tahu. <tid> Sajalah rumusan ujung tahun macam tu lah. <tid> Jadi baru kita tahu, ya kawan. Baru kita tahu. Kadang-kadang kita faham agama, masa kita makan, kita sembang, lebih kita faham daripada ustaz duduk di meja kuliah. Saya duduk saya baca saya baca saya baca saya baca sahabat dengar sahabat dengar tapi ada benda sahabat usaha nak tanya aku mana Tapi bila kita tengok makan mesra saya tengok sahabat makan lagu mana sahabat tambah lagu mana gelojoh ke tak gelojoh ke bulok ke tak bulok ke sahabat bila tengok cara saya makan lagu mana tu dia bercakap cara nabi makan tu dia tiga pinggan tak bersih lagi Baru dia ada apa dekat rahmah bainal muslimin kasih sayang antara kita Baru ada Pasal benda ni bukan main-main ikhwan Nak bentuk benda ni dia dia betul kita baca Tapi nak dapat benda tu Dia bukan hanya sekadar Ya Allah bagilah aku sayang agama Lepas tu kita duduk sengap kita tak buat apa Tak Kalau Allah menghendaki satu orang jadi baik Tuhan bagi dia faham Dia faham agama Macam mana? Ya Allah bagilah aku faham agama Tak ikhwan Man salaka tariqan yaltamisu fihi Sahalallahu bihi tariqan ila jannah nak dapat faham agama Kau keluar pergi belajar Siapa yang keluar pergi belajar Tambah satu ilmu Tuhan mudahkan dia jalan ke syurga Dia bukan laduni dalam bentuk keajaiban Agama datang berleha-leha Daripada langit berdebuk masuk dalam jantung kita Sebelum tidur kita bodoh Lepas bagi tidur kita jadi cerdik da, Tidak ada apa? apa? Dulu ada satu kartun tak ada? Kartun orang putih Yang dia nanti pegang kayu panjang dia tiba-tiba magic lagu tu apa apa wonder apa bukan oh, wonder pair lagi okay, macam kitab ni kalau cerita katan tu memang tak boleh kata macam <coughs> kita yang mari kita tengok cerita yang kedua Haram Haram bin milhan radhiyallahu an bergembira ni cerita yang kedua perasaan dia sayang kepada Nabi kita tengok masuk ke empat berapa cerita kita boleh habis eh Ala sunnah berpegang pada janji. Kita tengok berapa cerita dok ada sini. Kau saya tengok sat nah. cerita. Dah baru baca yang kedua. Kan tengok apa nak jadi hari ini Okey. Saya seronok tengok Datuk mai pada pucung ah. Eh apa? Bangi. Bangi. Eh, saya minta maaf saya tarik balik. Orang Bangi, orang Bangi. Baik seorang lain pula ni nama dia haram bin Milhan penting kita dengar cerita ini ya pak dalam surah hud Allah kata wakulan nakusu aleika min ambai rusuli manusabbi tu bihi faada kami dah cerita semua cerita cerita ambiak pada kamu tujuan apa nusabbi tu bihi faada bila kamu dengar cerita tu dia mensabitkan hati kamu pada iman wajah akal filhak Quran kata telah datang pada cerita ni semuanya kebenaran wa dan pelajaran bagi orang yang ber, bagi orang yang mukmin. itu kita kena dengar tengok seorang lelaki yang jujur mencintai Rasulullah SAW ditikam ketika sedang menyampaikan risalah Rasulullah yang mulia lalu dia dibunuh dan menjelang ajal menjemputnya dan sesaat sebelum dia berpindah ke alam akhirat dia mendapatkan satu kesempatan untuk mengungkap secara jelas gembiranya meraih kebahagiaan Agung itu Ceritanya Dia menyampaikan risalah kepada orang Tengah disampaikan risalah Dia dibunuh Sebelum dia nak mati Kerana tikaman tu Ada perkataan yang dia keluarkan Kerana bergembira mati dia Kerana menyampaikan agama Apa yang diungkap Oleh orang yang jujur dan benar Dalam mencintai kekasihnya itu Mari kita membaca kisahnya Sebagaimana telah diruayatkan Oleh Al-Imamul Bukhari Daripada Anas bin Malik Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa sahalaah Akuh li Umi Sulaim fi sba'een rakiban. Fan talaq Haram Akuh Umi Sulaim, wahai rujun agarjul min bani fulan. Kala Haram kuna kriban hatta atihaum. Fain amanu bi kuntum, wain qatal wain qataluni ati tum ashabakum. Fakalah, akan menolong? Fakalah, akan menolong? Aku beri tahu surat Rasulullah SAW. Fajarlah beritahu mereka. Fau, fau mau ke orang? Fatahah min belakangnya. Fatana. Kalah, Hamam, seorang yang menceritakan hadis. Ahabisnya hingga anfazhah birumhi. Kalah Allah akbar. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus paman beliau, saudara kepada Umus Sulaim. Dalam tujuh puluh pasukan berkenderaan. Namanya Haram. Nama dia Haram. Kita kalau kata Haram maksudnya Haram kan? orang Haram nama orang. Orang, orang buta kata Harami. Harami. Harami ni maksudnya Harami. Maka, amazinah. Eh? Hang ah, ah, betul-betul harami ni bawah sikit daripada dajjah lah Dajjah tu tinggi sangat Hang ah, ni dajjah Habis lah Hang ah, ni betul-betul harami lah ah. Bawah sikit Bawah sikit Kalau dia kata hang ah, ni dajjah wal harami Jangan <tusuk> Oh utafah mahu orang Tapi nasib baik saya ni rasyi alam Saya <tusuk> tak mahu orang macam tu Ha <tusuk> <tusuk> Ah, sambunglah lah Sambung lah Sambung cerita ni <guruh> Jangan nak maaf <hampir. guruh> Baik Nabi hantar Pasukan Nabi lebih kurang 70 orang berkenderaan Maka haram Haram bin Milhan Nama dia Saudara kepada Umm Sulaim. Berangkat Padahal dia adalah seorang lelaki-lelaki yang pincang Allahu Akbar Dia ni Rajulun A'raj Apa dia? Jalan sengit Apa? Tempang Tempang kita jalan elok ikhwan. Kita jalan elok. Kita jalan elok. Dia ni jalan tempah. Apa dia buat untuk agama Tuhan? Bersama seorang lelaki-lelaki daripada Bani Fulan, Haram radhiyallahu an berkata, "Jadilah kalian dekat dengan kami. Agar aku bisa mendatangi mereka. Jika mereka membiarkanku aman, maka kalian lebih dekat dariku." Maka jika mereka membunuhku maka kalian bisa mendatangi teman-teman kalian. Maka dia berkata, "Apakah kalian membiarkanku aman untuk menyampaikan risalah Rasulullah?" Maka dia berbicara kepada mereka. Lalu mereka memberi isyarat kepada seorang laki-laki untuk membunuhnya. Maka orang itu datang daripada arah belakangnya lalu menusuknya. Hammam seorang perawi hadis ini berkata, Aku melihat dia ditusuk dengan tombak Maka dia berkata Allahu Akbar Aku menang demi Tuhan pemilik ka'abah Dia pilih kawan-kawan dia Dia kata dekat kawan-kawan dia Aku bercakap Hamba tengok Kalau aku bercakap Dia pun memberi satu feedback yang baik Hamba masuk dekat dengan aku Tapi bila aku bercakap Nampak dia pun nak acam aku Hamba nak lari pun Hamba boleh lari Biarlah aku sorang-sorang terancam Maka tengah-tengah dia nak sampai agama pada kaum itu Ketua kaum tu bagi satu isyarat Satu kawan mekok belakang Sudah tikar Dia kena Masa dia kena jatuh nak Allah tu Dia kata sepatah Di sisi orang Arab Perkataan sangat bangga Dia kata Allahu Akbar Fuztu Fuztu Warabbil Ka'bah Fuztu Maksudnya aku dah capai kemenangan itu Demi Tuhan yang menjadikan Ka'bah Maksudnya apa? Kiblat kita semua ke situ. Aku menyampaikan dengan penuh rasa fuz itu. Aku bahagia dah hari ini. Aku dah dapat dah apa yang aku nak. Sampai risalah Tuhan. Dan dia patikak. Dan dia kugok. Dan dia mati. Mati kena bunuh ni. Ke orang Melayu ni mati tak cantik. Eh? Tapi dia mati kena bunuh kerana apa? Kerana Islam. Maka dia mati. Huznun Khatimah. Inilah satu potret cinta yang jujur dan benar yang menjadikan pemiliknya berkeyakinan bahawa keberuntungan kemenangan itu terletak pada mengorbankan jiwa untuk menyaparkan risalah kekasihnya yang mulia demi Tuhan Kaabah yang benar itulah keberuntungan yang hakiki kata tuan kitabnya ya Allah jadi jadi ya Allah janganlah engkau menghalang kami untuk bisa meraihnya supaya kita pun sama lah ya kuat. Kita ni pun sama. Apa kita boleh belajar daripada kisah kedua ni? Menyampaikan Islam. Pasal tu tajuk dia, yang keempat apa dia? Membela sunnah Nabi dan memperjuangkan syariat Islam. Kita bela Islam secara seluruhnya. Kita tak tahu satu persatu nak terang Islam. Tapi kita tahu satu benda. Islam agama yang benar. Pertahankan tu. Kita termasuk di dalam membela agama ni. Apa lah hangpa ni orang bumipuan duk pakai head cover ni semua pandai dah tak sesuai ni sekarang kita dah milenium dah nak masuk apa 1000 apa apa 1000 apa? Năm leok aku mati panggil apa? Tak dapat. Saya iyo. Tak dapat apa bang? Tak ada lagi. Nak balik nak kena kira 1 2 3 4 5 malulah aku orang kira lagu tu kan. Kita ni macam nak masuk 2016 lah Apalah duk pakai tudung-tudung ni semua Tak kita kata Yang memerintahkan itu Allah Mesti ada kehormatan di situ Kerana Allah melarang kita meredah aurat Meredah aurat mesti ada keburukan Kita tahu takat tu kita sampai Lepas tu orang kata Begirah da'wah sangat da Kita dianggap mendapat pahala besar di sisi Allah Walaupun kita tak buat kuliah macam ni Ingat ya khuan Kita bela Islam secara syariat dia ya. Baik Yang ketiga ha, Tiga dah Maka baki lagi enam Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Radiyallahu'an Tetap memberangkatkan pasukan Usamah Radiyallahu'an Setelah wafatnya Nabi SAW Padahal keadaan sedang genting Nabi ada cita-cita Nak hantar pasukan Usamah Pergi menjalankan peperangan Tapi menjadi tabiat Nabi Sebelum berperang Akan sampai awal Untuk menyampaikan Islam bagi mereka tahu Islam main untuk apa Dalam masa tempoh tu kalau mereka lawan juga Mereka buat keganasan baru kita berperang Tiba-tiba Nabi sakit Nabi sakit, Nabi wafat Abu Bakar As siddiq dia kata apa? Dia kata walaupun hari ini Nabi wafat Pasukan Usama tetap kena keluar Tentera Usama tetap dijalankan Walaupun Madinah diselubungi dengan kesedihan Para sahabat radhiyallahu anhum di dihentam dia mah di, di dihentamlah oh ditimpa dia punya eja hantam dia punya baca hentam satu kali hantam cubaan yang sangat berat setelah Rasulullah kembali di sisi Allah ikhwan hadis ada riwayat imam ada abi Dawud menyatakan musibah yang paling besar yang nabi pernah sebut adalah kematian seorang rasul Itulah musibah paling besar dan tanda kiamat yang paling besar hmm? Kematian seorang Rasul Bila agama ni sempurna Rasul akan... Pasal itu Abu Bakar kata apa? Dalam tangisan dia Dia kata bila sempurna benda tu Kita akan lihat kekurangan di sisi kita Apa dia? Kita akan hidup tanpa Rasul Koranglah kita ni Tapi bila wafatnya Rasul Tanda agama sempurna Tapi kita akan rasa sunyi Allah atau boleh, atau boleh berfasal Sebulan, dua bulan, tiga bulan Perasaan para sahabat hidup Tak tengok wajah Nabi Cuma mana no. Kawan kita Kucing dia mati pun Dia rasa macam kucing duduk miau miau Kucing mati Bini dah ada, anak dah ada Kucing mati, dia rasa sunyi huh, Tak harumi kan? <tuk> <tuk> <tuk> kucing mati Pun dia rasa sunyi rumah dia Hantar bayang ni Rasulullah Rasulullah Bertanya ya Rasulullah Melawak Sahabat boleh rekod Macam mana Nabi senyum Macam mana Nabi berjalan Ayat muka Nabi benci Ayat muka Nabi suka Boleh cerita Nabi kailulah Macam mana Sebelum lohak Nabi tidur usah Macam mana Umur Sulai makan hampak Kain kat Nabi Umur Sulai akan nampak Peluh meleret Turun ke Lehak-lehak Nabi Tiba-tiba Wafat Rasulullah Umur Sulai tak nampak Benda tu semua bila mai tayang qailullah tu lagi setengah jam nak masuk lohok Nabi nanti lalu depan rumah Ummu Sulaim, Nabi nanti tidur kat situ. Ummu Sulaim tunggu-tunggu Nabi tak mai. Kadang-kadang terlupa Nabi wafat. Lalu duk tanya, "Mana Rasulullah ni?" Astagfirullah. Orang lain kena baginya. Rasulullah dah tak ada dah. Allah. Jadi melayang. Itu sahabat antum bayar Aisyah. Ummu Habibah. Habsah Fatimah Oh, yang rapat-rapat dengan Nabi ni Itu diantara doa Fatimah Ya Allah, biarlah orang yang kedua meninggalkan bumi Madinah Setelah Nabi, biarlah Ya Allah Biar akulah, Ya Allah Tak boleh tidur ya Benda ni bukan benda yang dibuat-buat Benda ni perasaan Perasaan oh, Sayang dan cinta dan ikut Allah Apa jadi? Dengan banyaknya orang-orang Arab murtah... ...dan hendak menjerang kaum Muslimin di Madinah... ...hingga kondisi para sahabat... ...seperti yang digambarkan oleh Ammar bin Yasir... ...bagaikan haiwan gembala tanpa penggembala... ...dan Madinah terasa lebih sempit daripada lubang cincin. Conok, um, naik Abu Bakar... ...mula daripada tak mahu um, bagi zakat... ...dah tak mahu um, bagi zakat... ...buat pula rancangan naik etik Madinah. Abu Bakar tak boleh duduk... ...duduk di Madinah maksud itu kata Ammar bin Yasir... Lubang cincin hak masuk di jari itu kira besar lagi. Kami hak di Madinahnya luas, rasa sempit tak boleh mendapat. Dalam situasi genting dan sulit seperti itu, datanglah perintah untuk memberangkatkan pasukan Usama yang telah dirancang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat untuk memerangi musuh Allah ke negeri mereka yang jauh dari Madinah. Tetapi pengiriman pasukan dihentikan kerana sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin teruk hingga beliau pulang ke rahmatullah. Lalu bagaimana sikap seorang yang sangat benar cintanya pada Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhi terhadap perintah kekasihnya yang tertunda itu. Mari kita simak riwayat At-Tabrani daripada Asim bin Adi. Dia berkata Seorang petugas Abu Bakar berseru mengumumkan sehari setelah wafatnya Rasulullah agar agar pemberkatan pasukan Usamah diteruskan dan tidak boleh ada tentera pun yang tersisih dari pasukan Usamah di Madinah hendaklah menuju ke daerah Al-Jufr secepatnya tak cekala Usamah mengajukan izin pada Abu Bakar As sidi untuk tetap tinggal di Madinah bersama pasukannya lain kerana situasi yang genting maka Abu Bakar menulis surat padanya laksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bagi aku lebih penting daripada mendapat kemenangan daripada musuh dan aku disambak burung lebih baik daripada melanggar perintahnya Ikhwan, hak ni bukan pantun, bukan seloka. Hak ni ucapan keluar daripada mulut. Aku ikut perintah Rasulullah itu lebih aku suka daripada menang. Aku ikut perintah Rasulullah lebih aku suka daripada aku disambak burung, burung bawa naik ke atas, dia lepas, jasad aku jatuh berkecai ke bumi. Itu lebih aku suka daripada aku melanggar apa yang Rasulullah nak. Benarnya bukan meimei-mei, bukan meimei dia. From Inner feeling Heart to heart From heart Dia mild daripada hati Dia, dia mild very innocent Dia bukan feeling yang kita buat-buat Dia betul-betul Betul, -betul, betul. Allah Jangan main-main Jangan main-main Pasal tu cinta Bila kita pupuk Kita pupuk Dia duduk dalam hati kita yes. Pasal tu kena pupuk cinta kepada Allah Mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah cinta pada rasulullah belajar sirah-sirah rasulullah sahabat kita seorang daripada inti hadis inti hadis inti hadis berubah dia dia panggil ayah dia dia panggil ayah dia ayah tu kan, iyalah anak panggil ya hmm. kalau saya iya, dia terkejut awak bawa aku gelap. kan <laughs> belajar sirah dia belajar sirah nabawi ya dia boleh tinggal Sirah. Dia nampak kaitan. Sirah itu. Kalau ditolak sirah, agama akan jadi cacat. Pada saat disampaikan pada Abu Bakar kekhawatiran serangan orang Arab ke kota Madinah, apabila mereka mendengar tentang wafat Rasulullah SAW, maka Abu Bakar membantah kekhawatiran tersebut dengan menyatakan, apakah aku akan menahan pasukan yang diutus Rasulullah SAW? Jika demikian sungguh aku telah bersikap lancang terhadap perkara yang benar Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Andaikan semua orang-orang Arab datang menyerang itu Lebih aku sukai Daripada aku menahan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah Hubaka cakap begitu Tidak akan aku Biarlah orang nak serang, orang seranglah Kalau sekali benda itu kita nak buat Di atas apa yang Rasulullah nak akan Akanku teruskan Kadang-kadang itulah ikhwan. Itu dah dia. Jangan pandang kiri dan kanan. Lihat arahan yang diberikan. Jalan terus. Berhenti seperti mana diarahkan. Jalan seperti mana di, Begitu. Dalam satu riwayat Dalam tarikh At-Tabari disebut bahawa Abu Bakar berkata, Dan demi zat yang jiwa Abu Bakar di tangannya. Seandainya aku diterkam binatang buah. Kerana tidak ada seorang pun tersisa di Madinah nisa'i aku tetap meneruskan pengiriman pasukan Usama sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seandainya pun tidak ada yang tersisa di Madinah selain aku maka aku akan tetap melanjutkan pengiriman pasukan Usama itu hantak semua tinggal aku seorang je Madinah tak apa aku duduk seorang aku hantak pergi sebab apa Rasulullah yang nak macam tu juga ikhwan kepada kita ni taklah nabi tinggalkan Suruh kita hantar pasukan kan? Awaka kebetulan masa tu, Nabi nak hantar Nabi sakit Berhenti sah Kita ni ikhwan Apa Nabi kata? Nabi kata kalau umur aku panjang tahun depan Aku nak posa tasua. Ah. Kat kita ni Kalau umur aku panjang tahun depan Aku nak posa tasua. Ah. Masya Allah Posa Ashura Nabi dan buat Tasu'ah dalam hadir muslim Nabi tak ada buat Tapi dia nak sangat-sangat buat Allahu Akbar Baginda dah wafat. Datang 9 Muharram Apa kita buat Teringatlah kita pada Abu Bakar Bagaimana dia menyampaikan hajat Nabi Kita pun puasalah 9-10 kita Kita puasalah Kecuali kalau kita puasalah Kita mati atau yang Jadi Ini puasalah sunat Masih itu hidup lebih penting kan Tapi kalau tak ada apa-apa Cuma melalih ayat-layak Oh, gesri Umay. Ha, ingatlah jadi. Ingatlah jadi kaca Abu Bakar. Diterkam binatang buas lebih aku suka. Daripada aku tidak menyampaikan hajat Rasulullah. Masya Allah. Baik. Demi Allah yang tidak ada tuhan berhak disembah kecuali Dia, itulah potret yang sebenar-benarnya dari orang yang kecintaannya begitu besar kepada kekasih yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu Abu Bakar radhiyallahu an kemudian menghantar pasukan Usamah dengan berjalan kaki sementara Usamah menaiki kenderaan dan Abdurrahman bin Auf menuntun untanya. Maka Usamah berkata padanya, wahai khalifah Rasulullah, demi Allah engkau harus naik atau aku harus turun maka Abu Bakar berkata demi Allah kamu jangan turun dan demi Allah aku tidak akan naik aku ingin aku ingin mengocori takiku di jalan Allah walaupun sesaat Nabi beritahu tentang debu-debu yang kena orang yang mati syahid itu debu-debu itu Oh dah syah. Debu, bila naik kuda unta apa kuda tu duduk duk bernafas dia keluar dia punya apa Oh. Oh. wal'adiya fal tidbaha falmuriati qadhaha falmughirati subaha fa'atharna bihi naqan la ghila ghila ghila fa'atharna bihi naqan ladam dia, naqa dia tu tuk terbi api semuanya itu akan dibicara oleh Allah di hari akhirat semua tu syafaat untuk kita di hari akhirat oh dahsyat Lalu Abu Bakar berwasiat kepada Usamah dengan menyatakan lakukan apa yang telah diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padamu. Mulailah menyerang daripada daerah Da'ah kemudian berpindah kepada daerah abir dan janganlah menyenyapkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Dalam satu riwayat lain Abu Bakar berwasiat berangkatlah wahai Usamah bersama pasukanmu menuju daerah yang telah diperintahkan Rasulullah kepadamu. Kemudian seranglah daerah yang telah diperintahkan kepadamu oleh Rasulullah Abu Bakar ada pesan yang tu je Apa Nabi pesan dekat ha? Buat begitu dalam perang Jangan buat macam lain Buat macam tu Antun tengok para sahabat Dia boleh kawal diri dia Sampai waktu perang Waktu tu geram tu Orang buat kita Dia boleh kontrol lagi Ikut sunnah Rasulullah Demi Allah Itulah bukti cinta Abu Bakar yang murni Dan sebenarnya terhadap kekasih yang mulia Beliau keluar dalam rangka untuk membela agama dan meninggikan kalimah Allah sesuai dengan perintah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh contoh contoh bagaimana hangatnya jiwa sahabat tak boleh duduk diam kalau tak membuktikan sayangkan Nabi Nabi. Ikhwan kalau jiwa kita tak hangat macam tu dia selo bermakna kita kena rawat fi'luhum marad. Kalau kita tak rawat apa akan jadi sambungan ayat tu? Sama dengan dia Azabun alim. ya Ada azab yang pedih Kalau kita tak rawat Sakit Cukup. Kalau kita tak sayang Allah Tak sayang Rasulullah Itu bermakna masalah Sebab kita nak mati dalam kubur Dia tanya Tuhan hang siapa Nabi hang siapa Agama hang apa Maka tiga benda ni kita kena sayang Allah Nabi dah agama kita Kena sayang semua-semua Mari kita tengok riwayat yang keempat nampak saya tak buang masa. Ha. Okay. Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat walaupun situasi serba sulit. Tak terkala muncul kesempatan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, kita saksikan lelaki-lelaki yang jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan dengan jelas untuk melaksanakan tekadnya dan yang kukuh dan keputusannya yang kukuh dengan perkataannya yang terkenal. Bila orang tak mau bagi zakat pula ada masalah. Ada masalah. Awak tengok ucapan Abu Bakar. Wallahi lebih panjang dalam Sahih Muslim lebih panjang. Wallahi lau mana'uuni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi kata Abu Bakar. Demi Allah jika mereka menghalang aku dari seutas tali sekalipun yang tali itu dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nescaya aku akan memerangi mereka kerana penolakan mereka untuk menunaikan hal tersebut. Bukan kata zakat Abu Bakar kata tapi kalau ada satu ikalan, satu tali yang tali itu mereka pernah bagi pada nabi dan mereka berjanji nak bagi pada nabi di atas nama agama Tiba-tiba Nabi wafat, dia tak bagi akan suka walaupun dia tali. Masya Allah dekat. Lihatlah kita. Kemudian Abu Bakar Takalab Abu Bakar as siddiq mengencahwi bahawa ada sebahagian kabilah Arab yang murtad hendak menyerang Madinah, maka dia keluar sendirian dengan menghulus pedang. Asidil As kul umul muaminin, asidil umul muaminin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bapa aku keluar sambil menghulus pedang dengan mengendarai kuda menuju daerah Zul Qasasa, hmm. dan ketika beliau diminta untuk tinggal di Madinah dan mengirim orang lain mewakili beliau, maka beliau menolak dan berkata tidak. Demi Allah, aku tidak mahu dan aku benar-benar akan ikut serta dengan kalian dengan diriku sendiri. Aisyah kata. Ya Allah, bila dia tahu ada orang lagu ni dinak Kuda sorang-sorang dia nak berlawan dia ba. Aisyah kata, jangan ya, jangan Duduk dah kita hantar orang lain Tak, dalam hal macam ni tak patut aku wakil orang Aku adalah pemimpin Lalu tengok betapa besar seorang pemimpin menjaga agama Hah? Betapa besar pemimpin kena jaga agama Fasa jangan kata orang tu murtad tak ada kena mengenal dengan saya <laughs> Akan dibicarakan di hadapan Allah tujuh golongan mendapat lindungan kepala di hari akhirat, salah satu sebabnya pemimpin yang adil kata Imam Az-Zahabi dalam kitab di Al-Kabair, kenapa diletak pemimpin yang adil nombor satu, mendapat syafaat, kerana keseluruhan sifat pemimpin, sukar untuk berlaku adil maka Nabi menyampaikan satu gembira kepada mereka mujahadah untuk jadi orang yang adil ada naungan di hari akhirat MasyaAllah lakuan ya kata dia dan bagaimana mungkin Abu Bakar As-Siddiq duduk-duduk sementara agama sang kekasihnya memanggilnya dan bagaimana beliau tidak keluar sementara syariatnya mulia dibawa oleh kekasihnya yang mulia diminta untuk berangkat dan meminta pertolongan kepada beliau lalu bagaimana dengan kita, sikap kita sekarang bukankah kita melihat agama kita sedang meminta huluran tangan baik di barat maupun di timur Adakah kita mendengar suara jeritan agama Islam yang mulia memanggil kita dari seluruh penjuru dunia, baik panggilan dari dekat maupun jauh, apakah ada di antara kita menjawab seruan Islam itu? Oh, dah siap. Letanya lagi kita, ada tanya lagi tak? Saya tak mengurai, saya baca aje. Hmm. Dan apakah tidak dikhawatirkan? apabila orang-orang di antara kita mengakui mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Orang-orang difirmankan oleh Allah kita tak takut kepada gajah ada ayat 179 surah al-araf Allah berfirman lahum qulubun la yafqahuna biha, la biha. La biha. wa a'yunun la yubsiruna biha wa lahum la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum wa ulaika humul ghafilun ulaika tadawana Ula'ikahumul ghafilun Ya, ini Quran Tak ada waw, tak ada tambah waw ha, Sebenarnya saya saja baca dengan waw Saya nak tengok sikap orang ala sunnah <laughs> Dia pun nak tegur kan tak tegur Kan, baru ni saya katakan Saya katakan baru ni Tapi Alhamdulillah Pak Amir tegur saya Saya katakan bahawa Nabi Ya'qub alaihi salam Ada anak bernama Ismail Nabi Ya'qub ada anak kan? Anak Nabi Ya'qub nama? Yusuf. Yusuf Saya kata Ismail Sebenarnya saya tersilap cakap Tapi saya cover lain lah Saya kata saya saja menguji Dalam banyak anak tu Saya al-fadil <laughs> <laughs> Pak Amir tegak, Pak Amir kata Bukan Ismail Ustaz, so. Saya kata Pak Amir dulu perasaan ujung tahun <laughs> Mampu ya. <laughs> Apa? Ada satu lagu makcik P. Ramli menyanyi Mesti pandai pembohong Mesti pandai Sembirang, jangan sampai Pecah lubang Haa -ha. okay. Sambung baca kitab Jangan menyanyi dah Menyanyi banyak melawakan Dia kata tak takutkan kita dengar ayat ni Iaitu ayat Allah Ta'ala berfirman Mereka mempunyai hati Tapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat Allah Dan mereka mempunyai mata Tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Dan mereka mempunyai celinga Tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka itu seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lalai. Dia kata tak takut ke dengan ayat ni bila kita sayang pada nabi, di sana sunnah perlu diterangkan, kita duduk diam. Dan tadi saya ingat tadi ke saya sebut tadi tentang apa? masih akhir okay lagi bila Quran kata ulaika kal anam, ya. Yang pagi, pagi tadi eh. Bila ya? Quran kata kal anam, kal anam ni memanglah menghina, tetapi penghinaan itu masih boleh berubah lagi. Sebab apa? Kambing Menyatang korban ni an'am Tapi lebih teruk penghinaan macam ni Bila Quran sebut Masaluhum kamasalil kal Perumpamaan dia orang ni Sebiji macam mana anjing Habis ya kawan Dan tidak ada tempat Quran kata demikian Melaikan kepada para ulama Kepada orang awam ni Quran kata an'am Dulu masa saya belajar Tersahu dulu Ada satu peringkat Uh, berceritalah Bercerita tentang apa dia Bagaimana kita nak menghina Tak mahu dalam diri kita ni ada perasaan suka Sombong dan hina orang Maka ada cerita para-para Tuk Wali Mereka ini akan cari uh, Masa Untuk pergi Cium pungkong unta Pungkong unta Bila-bila cium pungkong unta tu Kebetulan kalau dia cium Orang nampak Kan orang nanti kata Lebih kurang ke dia Maka dia akan jadi Satu orang yang apa Aluh, malunya aku. Dan dia akan meleburkan takabur dalam diri dia. Biasa tak ada lacung kau unta. Masih belajar riwayat tu. Ya. Khan. Tapi Al-Quran kata kepada para ulama yang tak main peranan ni Ula, apa Al-Quran kaca? Masaluhum kamasalil kalb. Mereka seperti kalb anjil. In tahmil alaihi yalhaz. Au tatruqhu yalhaz. Anjing itu kau biarkan dia lidah dia terjulur kalau kau ni dia pun lidah dia terjulur. Quran kata faqasusil qasasah sampaikan kisah ini kepada mereka laallahum yatafakkarun supaya mereka boleh berfikir. Allahuakbar. Bila mai tanjing ni habis eh. Nak sama dia pun khilaf ulama. Ha. <laughs> Tapi kambing ni okey daripada taik dia bermanfaat. Perut dia orang berebut buat rabu Tanduk dia okay. Sambung baca riwayat ni Yang kelima Yang kelima Lagi empat Kita <gat> tengok saya berjaya dah ujian terakhir ni Yang kelima cerita siapa Cerita Al-Baraq bin Malik <tuh> radhiyallahu Yusab bihu ra'udu Itu Nabi ajak kita bila dengar Dengar guruh kan dalam surah ar-ra'd ayat ke berapa ayat ke 13 ayat ke 13 kalau orang syiah guruh tu adalah pedang Sayyidina Ali Sayyidina Ali tengah cabut pedang dia maknanya dia marahlah dengan ahlus sunnah ni kita ar-ra'd di antara sebab bukan di antara sebab di antara kita bacaan tafsir kenapa ada surah ar-ra'd satu riwayat yang dijelaskan Nabi hantar satu wakil Nabi pergi berdakwah ajak orang itu kepada Allah taala lepas tu dalam dialog tu saya pendekkan dia bertanya adakah tuhan kamu daripada emas perak atau tembaga maka sahabat kita sahabat Nabi membaca qul wallahu ahad Allahu samah kan dia kata kalau tuhan hangat daripada emas okey standing dengan tuhan kami kalau daripada perak okelah okay boleh terima tapi kalau tembaga meripatlah tu sahabat balik sahabat kata yasir dia tanya tuhan kita daripada apa nabi kita pergi sampaikan kepada dia qul huwallahu ahad sahabat ni pergi sampaikan qul wallah dia balik dia pergi lagi tiga kali Nabi ulang masuk empat kali nabi tanda jangan nabi kata apa dia nabi kita sesungguhnya dia adalah firaun dia adalah firaun maka apa terjadi maka datanglah ayat ini Allah menghantar guruh yang begitu besar menghantam tempurung kepala dia sebahagian kata para ulama maksud daripada al-ra'adu dalam surah al-ra'adu merajuk kepada kisah ini pecah tempurung kepala dia dan Nabi menyatakan dia adalah Fir'aun bagi umat ini Udah syak. maka Nabi mengajak kita berdoa memuji Allah subhanallah apabila kita mendengar suara suara guruh kerana dia sendiri takut kepada Tuhan dia Guru bunyi itu kerana takut kepada Allah. Allah suruh dia bunyi, dia bunyi. Bagaimana kita tak takut kepada Allah ikhlas? Baik. Pada waktu perang Yamamah, pengikut Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab ni asal bomoh. Asal bomoh. Lepas tu jadi bomoh nampak orang main pun tak ramai. Tukar jadi nabi. Pasal tu dia boleh meramalkan benda-benda yang pelik-pelik. Dia ada pelik-pelik bukan pasal mukjizat, pasal dia ada dia ada bomoh, dia ada ilmu ni Musailamah ada lagi dua nama saya tak ingat lagi lagi dua nama dia punya geng pun naik daripada jadi pengikut dia tiba-tiba terus jadi nabi macam dia tiga-tiga pun asal bomoh juga Musailimah al Kaza sebagai ulama membaca Musailimah al Kaza berlindung di sebuah per perkebunan sebagai benteng lalu mereka mengunci pintu daripada dalam maka salah seorang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara jujur dan benar. Meminta kepada teman-temannya dari kaum Muslimin agar melemparkan dirinya ke dalam kebun pertahanan musuh itu untuk membuka pintu dari dalam agar pasukan kaum Muslimin bisa memasukinya. Lanjutnya ayat Walaculku biidikum ilah cahduga jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Ayat ini dibaca oleh para sahabat ketika apabila ada tentera tidak mahu menyerbu benteng musuh bila pasukan para sahabat tak mau serbu pasukan musuh tak apa kita bertahan kita bertahan bila depa tak mau serbu benteng musuh para sahabat baca ayat itu walatulku biaidikum ila tahluka jangan campak diri kebinasaan binasaat dia dengan kita tak serang musuh kita membinasakan diri kita serang musuh hari ini kita baca ayat itu untuk roqolah Tengok jauh beza lah. Ketika ayat tu dibacakan dan diturunkan. Maka pasal tu sahabat ni kata, sahabat ni Al-Baraq bin Malik dia kata, campak aku. Masuk di dalam pintu akan ku buka daripada uh, dalam, hampir boleh masuk. Dia tak fikir, sekejap dia jatuh dalam tu, mereka buat apa, dia tak fikir dan itu tidak masuk dalam mencampakkan diri dalam kebinasah. Itu adalah syahid. Imam At-Tabari meriwayatkan kepada kita tentang kisah itu sebagai berikut. Kemudian pasukan kaum Muslimin memukul, mundur pasukan musuh... ...hingga mereka berlindung dalam kebun, sebuah perkebunan... ...yang dikenal dengan kebun kematian. Dalam kebun itu, terdapat Musailamah Al-Qazab. Maka Al-Baraq bin Malik berkata, Wahai kaum muslimin, lemparlah aku kepada mereka dalam kebun itu. Dalam riwayat lain, dia kata, Wahai kaum muslimin, buanglah aku kepada mereka... Di dalam kebun itu. Maka para sahabat berkata, Jangan lakukan itu, wahai barat. Mereka berkata, Demi dia berkata, Demi Allah. Lemparkan aku kepada mereka dalam kebun itu. Maka dia diangkat hingga dekat dengan dinding kebun. Kemudian dia melompat. Setelah dekat dengan pintu, beliau melawan pasukan musuh hingga beliau membuka pintu untuk pasukan kaum muslimin lalu mereka masuk pintu, lewat pintu itu untuk menyerbu musuh kemudian terjadilah peperangan hingga hingga Musailamah musuh Allah itu terbunuh Allahu akbar dan ada riwayat menyebut ketika sampai berita pada Abu Bakar As-Siddiq Musailamah al khazak mati Abu Bakar melakukan sujud syukur Maka para ulama mengistimbulkan hukum. Kita boleh sujuk syukur kalau satu orang tu mati dan dia bapak kerozakan. Dia bukan orang biasa. Dia bapak kerosakan, Dia bapak kepada pasal dosil ardi. Bapak pun nak sujuk syukur. Allah. Ha? Ha? Ha? Ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Al-Bara' bin Malik radhiyallahu an menjual jiwanya dengan murah untuk agama Allah. Padahal jiwanya sangat mahal. Bahkan demi Tuhan Ka'bah lebih mahal daripada ribuan jiwa kita. Dan dia mati. Paling masuk Kalau kitalah ikhwan jenuh nak baca ayat jadilah. Wala <laughs> bi aidikum ila tahlukah. Yang ke-6, yang ke-6 400 sahabat radhiyallahu radiyallahu'an berbay'ah Untuk bertempuk sampai syahid dalam perang Yarmu' Di sini kita akan menyaksikan 400 sahabat dalam perang Yarmu' berbay'ah Untuk bertempuk sampai mati Dalam rangka membela agama Allah Meninggikan kalimahnya Dan menyingkirkan fitnah dan kerosakan Imam Ibnu Katsir meriwayatkan Daripada Abu Osman Al-Ghassani Daripada bapaknya Dia berkata bahawa Ikrimah bin Abu Jahal anda tengok hidayah Tuhan Bapak Abu Jahai Bapak, Anak sahabat <laughs> ha. Ini pun saya tersilap sebut hari itu. Saya kata Ikrimah anak Abdullah bin Ubay Betul tu Pakcik Bari tegak saya Pakcik Bari kata Ustaz Anak Abu Jahai Saya pun tengok muka Pakcik Pakcik berani tegak saya Saya Al-Fadil <laughs> Pakcik kata Ahlu Sunnah yang silap dibetulkan ha. Saya kata saya tarik balik cakap saya <laughs> bapak Bapa Abu Jahal, pengulin neraka, anak Ali Syurah Makci, Allahu Akbar. Kadang bapak dengan seluar pendek, kadang tak berseluar langsung bapak ni. Mai tengok anak Makci hafaz Quran. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pasal itu jangan kita apa ni? Apa orang kata? Orang lelaki bila marah kan, hang keturunan tak elok, tak, tidak ada. Hidayah Tuhan akan sampai di mana-mana. Lagi kita kempung benting itu daripada hidayah. Benteng itu akan jadi sasaran hidayah. Mada'u hidayah. Dia akan jadi sasaran hidayah. Mai kita tengok apa cerita dia. Kata Imam Ibn Qasir... Berkata telah... Uh, Ikrimah bin Abi Jahal berkata... Aku telah berperang melawan Rasulullah... Di banyak tempat. Lalu sekarang... Aku akan lari dari kalian. Kemudian dia memanggil dengan seorang yang keras... Siapa... Yang siap berbay'ah untuk bertempur Sampai mati bersamaku Maka dia dibay'ah oleh pamannya sendiri Al-Haris bin Hisham Dan Dirar bin Azwar Bersama 400 orang lain Dari para tokoh pembesar Perang pasukan berkuda kaum muslimin Lalu mereka menyerang musuh Dari depan tenda Depan kemah besar, khalid Hingga mereka semua terluka Dan banyak kaum muslimin terbunuh Yang diantaranya adalah Dinar, adalah Dirar bin Azwar, semoga Allah meredai mereka semua itu. Dia kata, dulu bapa aku dan aku tak kenal Nabi, banyak dah kami buat silakan Nabi. Hari ini kita kena tebus. Apa jadi sekalipun, marilah kita berjuang habis-habisan. Dia bakar semangat 400 orang. Maka dari sini kita belajar satu benda, di antara benda kita boleh buat, apa dia? kita membakar semangat orang untuk sayang kepada agama. Dia juga daripada Perjalanan agama Kita bagi semangat pada orang Dia kata saya lemah lah Tak, awak tidak lemah, awak tidak lemah. Eh, Tak ada orang lagu saya Tak ada orang lagu saya Agama perlu orang macam awak Macam Hassan Albana buat Dia jalan-jalan, satu orang miskin Habis kutik sedekah Kan, bagi apa Bagi duit pada Hassan Albana Hassan Albana teriak tengok dia Hassan Albana kata Duit ni untuk ah makan dia kata dah aku juga nak tengok agama Allah naik. Hasan Al-Banna kata kecahwilah. Kalau satu masa agama Islam naik kecahwilah dia naik dengan jasa kau bukan dengan aku. Bagi semangat pada orang. Sayang agama. Baik, yang ketujuh. Al-Zubair radhiyallahu an naik di atas puncak benteng besar untuk membuka pintunya agar kaum muslimin bisa masuk. Allahu akbar. Anda tengok, dalam peristiwa penalukan Mesir, kita dapati sikap yang menarik dan seorang yang jujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh al barak bin Malik tadi pada perang Yamamah. Bukan suatu hal yang aneh kalau mereka hampir memiliki kesamaan dalam pengorbanan dan pembelaan mereka sebab mereka adalah Alumni dari madrasah dan kekasih mereka pun sama. Madrasah mereka adalah Madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekasih mereka adalah kekasih yang mulia dan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Ikhwan, ya nak pergi taman ni kita akhir zaman atau lagu tu Ikhwan? Ya kita akhir zaman bukan jadi lagu tu. Kita bukan para sahabat, tapi kita orang yang mana? Wallazi walladheen ittaba'uuhum dengan ihsan kita orang yang nak ikut sahabat dengan baik akan samalah ucapan kita dengan depa Imam Ibnu Abdul Hakim telah meriwayatkan kepada kita kisah Az-Zubair dan teman-temannya yang penuh bakti di mana dia menyatakan saat pasukan Amr bin Al-As belum juga bisa merebut, merebut kemenangan maka Az-Zubair berkata sesungguhnya Aku akan menyerahkan jiwaku kepada Allah. Dan aku berharap Allah SWT akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Lalu Azubir meletakkan cangan. Meletakkan canga. Di samping benteng. di Dari Allah pasar hammam. Kemudian beliau naik dan menyuruh kaum muslimin. Bila beliau bertakbir, hendaklah mereka bertakbir secara serentak. Tanpa... Mereka sedari Azubir Sudah bertakabir di atas puncak benteng Dengan menghudus pedang Maka orang-orang ikut Merang Apa? Ini bahasa Indonesia eh. hmm? Merang apa tu? Hmm? Oh, ikut panjat lah tu Saya ikut lah cakap Ustaz Yud Baca saya cikgu Kita ikut Jadi dia orang bahasa Pustaka tak boleh mawasa ya Maka orang-orang pun ikut bersemangat naik melalui tangga tersebut Hingga Panglima Amru bin Al-As melarang mereka kerana khawatir mereka akan berhasil dipukul, mundur dan kocak kacir Akan tetapi tak terkelak Az-Zubir menyeburkan diri ke dalam benteng lalu diikuti oleh yang lain sambil bertakbir Lalu disusul dengan suara takbir kaum muslimin dari luar benteng Maka pasukan musuh mengira bahawa Semua pasukan kaum muslimin telah masuk ke dalam benteng Hingga mereka lari tunggal langgang Dan segera Azubir bersama teman-temannya Menuju pintu benteng lalu membukanya Hingga seluruh kaum muslimin dapat masuk ke dalam benteng musuh Dia tak mati dalam perang ni Tetapi hak dia buat tu Orang putih kata rizki Rizki Benda berisiko tinggi Cukup tinggi punya risiko Naik daripada atas Riau takbir Dia minta hak di bawah ni bersorok Takbir ramai-ramai Biar musuh rasa Ramai Orang Islam main atas Dan taktik dia berjaya Allahu Akbar Semoga Allah meredai mereka semua Atas ketulusan cinta Pengorbanan dan pembelaan mereka Terhadap agama Ya khuan Ya Allah Riau bukan ada apa-apa kan Azubi kata Allahu Akbar Yang lain semua Allahu Akbar tapi kecahwilah Allah Akbar ketika itu untuk melumpuhkan semangat kufar. Dia bukan Allah Akbar kita biasa-biasa ni. Allah Akbar kita Allah Akbar cawan pecah. Allah Akbar pecah dah cawan aku. Cawan kita pecah. Motokah kita belanga Allah Akbar tenggak kepala. Aduh belanga dah Allah Akbar kita begitu. Ini Allah Akbar membelah agama. Kelapan. Doa An-Nu'a Doa An-Nu'man Bin Muqarrin Kepada Allah Ta'ala Agar dianugerahkan mati syahid Dalam kemenangan kaum muslimin Ada orang minta doa mati syahid Nama dia Nu'man Nu'man Nu'man Muqarrin Dalam perang Nahawal hmm. Kita pun tak pernah dengar nama ni ha. Kota Nahawal Nah ha? Ketika mendapat suatu kisah dari seorang yang jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa memohon kepada Allah agar dikurniakan mati syahid dalam kemenangan kaum muslimin, Imam Az-Zahabi menuturkan kisah itu sebagai berikut. An-Nu'man bin Muqarrin berkata, Tak tatkala kedua pasukan telah bertemu dan perang bercamuk, kata Nu'man, "Jika aku terbunuh, maka jadikanlah Jika aku terbunuh Maka janganlah ada seorang pun yang menoleh padaku Dan aku akan memanjat sebuah doa Memohon pada Allah Maka aminkalah doa aku ini Dia pun berdoa Allahumma rzuqni as-shahadah bin muslimin Ya Allah, alugerahkanlah aku as-shahadah mati syahid Demi kemenangan kaum muslimin dia kata, Ya Allah, hambagi aku terkorban dalam perang ni Dengan aku terkorban, menanglah kau muslimin doa Di sini kita belajar apa ya kawan? Sekurang-kurang pengorbanan kita dalam agama Mendoakan kekuatan agama ini Dan kekuatan kau muslimin Hati kita belajar apa sekurang-kurangnya pembelaan kita pada agama bagilah wa imma yang kita rasa kecil pun daripada diri kita sumbangan pada agama jangan duk dendam biar agama ni macam anak yatim piatu berjalan tak ada bantuan. maka semua orang mengaminkan doa dia dan orang pertama kali terbunuh dalam perang itu adalah An-Nu'man bin Muqarrin semoga Allah meridhainya dalam satu riwayat beliau berdoa Allahumma a'ziz dinaka Wa ansur ibadaka Wa ja'alin nu'man Awala shahid Al-yawma ala i'zari dinik Wa nasri Ibadati Ibadik Ya Allah Jayakallah agamamu ini Aziz muliakallah agamamu ini Menangkallah hamba-hambamu Dan Jadikallah an numan Orang yang pertama kali syahid Pada hari ini Demi kejayaan agamamu Dan kemenangan hamba-hambamu tersebut Allah Doa <Sess> Man mata walam yakhzu Man mata walam yuhadith nabsahu <Sess> Siapa yang mati Tapi jiwa dia tak pernah ingat Nak lah membela agama Allah Dalam hadir imam muslim Maka dia mati salah satu daripada Daripada cabang nifaq Cabang-cabang penyakit munafik Yang ke sembilan <laughs> Yang ke kesembilan 345 maknanya saya berjaya lah hujan pun turun tanda kemenangan. <laughs> Allah, <laughs> Allahumma aziz dinak ya Allah. Kadang-kadang <laughs> doa ni kita kena apa ya, lah, ya kawan? Doa ni sangat menarik. Allahumarzuki <laughs> a'ashada binasri al muslimin. Doa ni doa Orang Salih Allahumma a'ziz dinak Wansur ibadak Kita apa doa ni Atas kata -at sudah lah Sampai wajah alin no'man tu tak salah Wajah alin no'man ni guna nama kita lah A Wajah alin abdul razaq nah, Sebagai contoh lah Nak pakai nama sendiri serius sangat Kita pakai nama orang Muslimat membaca doa itu Allahumma a'ziz dinak ya Allah muliakan agama kamu wansur ibadat tolonglah hamba-hambamu ya Allah. Waj'al. Ha, bila sampai waj'al fikir nama kita. Waj'al siapa nama kita? Nama kita Ammar. Waj'al Ammar, waj'al Ayyub. Masalah nama kita lah. Sebutlah nama kita. Allah, betapa tinggi dan agungnya doa ni ya Allah, ikhwan-ikhwan. Tidak ada yang diberi kurnia seperti itu kecuali orang-orang yang sabar dan kurnia seperti itu tidak diberi kecuali kepada orang yang memiliki keberuntungan yang tinggi. Yang kesembilan, kau Muslimin merindukan syahid mati syahid di jalan Allah. Rindu Allah, <laughs> rindu satu lagu. Siapa menyanyi ya? Di ujung tu saya ingat, depan tak ingat. Hak lahor saya ingat. Saya ingat yang bermanfaat. Tapi di ujung tu dia kata apa makcik? Rindu, serindu rindunya. <tuh> eh, claim, lah? <tuh> Siapa dia tu? Sepun? Nama ke pula Sepun? Sepun bukan jam, -jam lah? Oh, berpeninggian lah. Allah ma'afir wa rahabu. Ya sebab dia menyanyi dia bagi ilham bagi kita. Yang kita bini kita kerja tak balik lagi kan? Kita boleh kata rindu, serindu rindunya kan? Jadi <laughs> kita tahu anak mampu ya kan ini. Akom pempuan dia menyanyi lagu. Kumpu Siapa menyanyi dulu? Cik yang apa tu? Abang sayang, abang di mana? Hati rindu mengenang di kau. Nah, ha? lepas, lepas tu dia kata dalam dalamnya laut, dalam lagi cintaku pada mu. Saya tunjuk bini saya lah, cinta tu pada mu. Okay, nak apa lagi yang kesemila? <laughs> Baik. Saya akhiri perbahasan tentang tanda kecintaan ini. Saya tu bukan saya ni penulis buku lah. Dengan apa yang disebut oleh Ubadah bin As Samit kepada al al, mu, al, mu, al muqayqis tentang betapa besarnya pembelaan dan kecintaan para sahabat terhadap nabi mereka yang mulia dan terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka merelakan jiwanya di jalan Allah untuk menyingkirkan fitnah dan agar semua agama agar semua agama hanya milik Allah sahaja agar Agama ini, agamanya naik itu hanya agama Allah. Ubadah bin Samid berkata, Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia berdoa setiap pagi dan petang agar Allah mengandunggerahkan sifat syahid dan agar Allah tidak mengembalikannya ke tanah ayam, kampung halaman, keluarga atau anak-anak. Tak seorang pun di antara mereka yang memikirkan nasib keluarganya kerana mereka telah mengembalikan Memasrahkan keluarga dan anak-anak mereka Kepada Allah yang maha tinggi Yang penting bagi kami adalah Apa yang kami dapati di depan kami Ubadah bin Samir kata Bila sahabat ni nak keluar bertempur mereka, Ini dia akan ucap Ya Allah kami nak keluar pagi, petang pas Bagilah kepada kami Kami tak balik dah ke kampung ni Kami nak balik ke kampung benar kami akhirat Allahu Akbar dan kami serahlah keluarga, kami rezeki daripada penjagaan, daripada di bawah perlindungan perlindunganmu, Ya Allah. Apakah kita seperti itu, kata dia. Ya Allah, jadikalah kami semua seperti mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, segala puji bagi Allah yang telah memberi kurnia kepada hamba yang lemah ini, hamba yang lemah ini, penulis kitab kita ini lah. ...hingga dapat menyelesaikan perbahasannya sederhana ini... ...dan saya memohon kepada Allah agar menerimanya sebagai amal saleh ...dan dari perbahasan ini... ...bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut... ...kesimpulan sebagai berikut... ...satu... ...wajib mencintai Rasulullah SAW yang mulia... ...melebihi cinta kepada diri sendiri... ...orang tua, anak, keluarga, harta, kekayaan dan seluruh manusia... ...wajib... ...dua... ...mencintai Nabi SAW yang mulia... Adalah di antara sebab yang mendatangkan manisnya iman di dunia Dan menyertainya beliau nanti di hari akhirat Tiga Tanda-tanda cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya sebagai berikut A. Selalu ingin melihat dan bersama beliau Kehilangan kesempatan itu Lebih menyedihkan dari kehilangan apapun selainnya di dunia ini Kita nak tengok Rasulullah Bukan dalam mimpi saja ya khuan. Dalam syurga kalau kita tak dapatlah benda ni ikhwan bermakna you are losing everything. You are nothing, man. Sebab akhirnya akhirat Quran dah akhih yang tak lari daripada kita cuma Rasulullah. Yang lari jangan carilah. Dia lari gini. Dia lari. Yang tak lari Rasulullah. Tiba-tiba awak tak dapat lihat dia. You are losing, man. Losing a loser. You are loser, man. Habis, eh? Awak lost everything. Ini akhirat. Bangkit pun bertelanjang bulat. Tapak buat kaki saja tak kaki. Kepanasan mahsyar, dahsyat boleh, boleh mendidih kepala otak. Perlu saja orang tenggelam. Sehari mahsyar sama dengan 50 ribu tahun umur dunia. Yang ketiga, ketiga B. Selalu siap untuk berkorban. Baik jiwa. Maupun harta untuk membela beliau. Ini adalah sifat orang bercinta. Sanggup. Apabila apa dia apabila ahli nujum negara nak masuk dalam bukit tinggi. Bukit, bukit tunggal, bukit tinggi sini. Bukit tunggal silap. Nak masuk dalam bukit tunggal. Ah raja kata jangan masuk bahaya. Kata ahli nujum patik sangkut mati kena tun putri. Oh dahsyat. Lihat patik sangkut mati kena tun putri. Ya. Yeah. Kata Tunela siapa apa tonela tonela ke apa cilaka badan. cilaka badan macam mana keris tersentuh bukan ah tersentuh, tersentuh pus pawangi cilaka badan ya ikhwan Pasti apa ya ikhwan cinta membuat manusia tak boleh duduk diam tak boleh duduk diam tak boleh duduk diam ikhwan pasal tu makcik orang bercinta kan kita tengok budak-budak bercinta mana kata duduk diam tangan dia meraba-raba, itu sifat cinta <laughs> dia tak boleh duduk diam <laughs> ha, kita tak boleh marah dia itu sifat cinta pasal tu cinta tu buta termasuk yang bercinta tu buta perut cinta tu buta <laughs> tak boleh duduk diam ya nak tengok kata Laila, apa manfaat Tuhan bagi mata ni kalau aku tak boleh tengok orang yang aku kasih apa menafaat nafaz aku naik curon. Kalau aku tak boleh menafaz depan orang aku cinta. Bertemu dengan Laila, Bertemu dengan Qais. Menangis tak. Bertemu menangis. Kata Qais. Kau menangis Laila. Ya. Apa yang kau tangiskan. Setiap kali kita bertemu. Aku tangiskan saat perpisahan. Allah. Dah sihat lah. Macam kita ya kawan. Bila kuliah kita nak pergi pergi empat. Kita sedih. Bila nak habis dah kuliah. Awak awak pendek sangat. Oh, Allah. Kita tak fikir makan. Tak fikir hujan. Ujalah lebat macam mana. Kita baca juga buku ni. Walaupun habis empat setengah kan. Empat setengah lah. Itu cinta ilmu. Allah akbar. Yang ke C. Tunduk terhadap segala perintah beliau. Dan meninggalkan segala larangan beliau. Yang di Membela sunnah-sunnah. Dan menegakkan syariat dan ajaran beliau. Yang keempat. Tanda cinta. Para sahabat radhiyallahu anhum. ...adalah orang yang jujur dan benar dalam mencintai Rasulullah SAW yang mulia. Hingga melihat wajah beliau dan menyertai beliau... ...lebih mereka cintai daripada seluruh ni'mat dunia. Allah Dan mereka berkeyakinan bahawa kebahagiaan hanya terdapat dalam sikap loyalitas... ...dan pengorbanan jiwa serta harta untuk membela Rasulullah SAW yang mulia. Sebagaimana yang mereka lakukan iaitu selalu patuh dan tunduk terhadap perintah beliau... Dan dengan setia meninggalkan larangannya Jiwa mereka yang mahal Menjadi sangat murah Pada saat membela sunnah Dan menegakkan ajaran Yang dicurunkan Allah kepada Rasulullah Sedap bahasa dia Bahasa dia sedap Apa dia? Jiwa mereka yang mahal Jiwa sahabat dia mahal Tiba-tiba menjadi murah Tiba-tiba dia perbuat jadi murah Bila nak bela Nabi Sanggup pergi gadai Macam murah saja Sanggup pergi Sanggup begitu Allah Wahai jiwa Tapi jadi moroh Nabi jadi mahal lagi Saya berwasiat kepada seluruh saudaraku seiman Ini kata tuan kita Hendaklah meniti jejak para sahabat radhiyallahu a'an dalam mencintai Nabi SAW yang mulia Jangan bikin cara sendiri untuk cinta Nabi Tengok para sahabat Jangan bikin cara sendiri Jangan tak. bikin Sahabat saya yang para nabi macam mana follow sahabat ayat 100 surah taubah wal ladina taba'uuhum ikut sahabat dalam mencintai nabi kerana syarat Tuhan terima iman kita kita kena beriman macam sahabat beriman jangan bikin upacara-upacara sendiri kalau nabi tidak begitu kita jangan sahabat tidak begitu kita jangan dan tidak hanya sekadar pengakuan belaka tanpa faedah apa-apa apa, -apa pun. mengaku cinta tak ada bukti tak ada faedah Semoga selawat dan salam tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarganya dan para sahabat dan para pengikut beliau yang setia. Dan akhir doa kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Habislah buku kita. 4 4. Ha, ini dibubu muka surat berikutnya itu dirojokkan dia nak buat buku ni. Lebih kurang 38 buku diambil. Untuk buat satu buku lebih kurang 119 muka surat Dan ditulis inilah orang yang amanah Semua cerita-cerita yang kita jumpa Dalam buku ni sampai 114 muka surat semua ada Dalam 38 kitab Dia keluarkan satu persatu Dia hidangkan kepada kita buku ini Cinta Nabi dan alamat cinta Nabi Sadaqallahul adzim Wattammat ha, Sempurnalah buku kita ini tengok alu sebelum empat saya berhenti bila kita kuliah tak pakai pack cantik tak lagi <laughs> kita kuliah kita pergi itu yang satu buku tak boleh nak kata makcik ha, jadi penceramahnya lain tirulah macam saya saya tak mahu back <laughs> saya teruskan <laughs> straight terpada ikhwan satu saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat dia dalam ayat 12 daripada surah Hud Allah sebut dalam ayat dia Allah kata wala in adzaqna al insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu la yausul kafur wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra masathu la yaqulanna dhahaba al sayiatu anni innahu Surah Hud ayat 12 Allah kata dalam ayat ni Dan apabila kami timpakan kepada manusia Satu rahmat, satu kebaikan Kami bagi satu rahmat pada manusia Dia hidup dalam rahmat Lepas tu kami ambil balik rahmat tu Kami bagi dia sihat, bagi dia harta, bagi dia tu, bagi dia ni Tiba-tiba kami ambil balik itu kami yang bagi. Lepas tu kami ambil balik. Innahu la ya'usun kafur. Kami tengok keadaan dia, dia jadi cemas, jadi putih asah sampai dia kata kufur pada kami. Wahai telefon, kami bukan ambil benda dia, kami yang buka. Kami yang bagi pada dia rahmat. Lepas tu kami ujilah dia, kami ambil balik, kata Allah, bila kami ambil balik nikmat tu, dia jadi La ya'usul kafu dia jadi putih dia jadi cemas cakap mulah bukan bukan Wala in azaqnahu nikma ab'adadh dharra Bila kami pulang balik nikmat tu pada dia lepas dia susah lepas susah tu sentuh dia kami bagi balik nikmat la yaqul anni Dia kata alhamdulillah hilang dah keburukan daripada diri aku Ketika tu Quran kata dia jadi apa? Innahu la farhun fakhur. Dia jadi seronok sampai tu punca. bunca. Hawat dia jadi tak betul. Quran kata illalladzina sabaru wa'amilu salihat. Kecuali orang yang sabar dan beramal salih. Maksud dia apa dia? Ketika kami bagi dia susah, kami bagi dia senang. Lepas tu kami ambil balik senang tu dia sabar dan dia teruskan amal soleh dalam susah dia Allah kata kecuali orang ini kau akan dapati dia terus beramal soleh Allah kata ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir untuk dia keampunan keampunan Allah dan untuk dia pahala yang sangat besar jadi kita ni ikhwan ya Quran pandu kepada kita Nabi sebut pada kita tentang ajaban li amrin mukmin belih orang mukmin ini Tuhan bagi dia susah pun dia sabar, Tuhan bagi senang dia bersyukur. Tuhan bagi senang dia bersyukur, Tuhan bagi susah dia sabar dan perang yang ini tak ada melainkan pada orang mukmin. Begitulah ikhwan, bukan kata kita ni bukan kata diuji dengan makan minum sehat badan saja, diuji juga dengan iman dan agama. Diuji dengan iman. Macam mana kita nak iman pada Allah dan nak bagi iman kita ni sama dengan Rasulullah, sama dengan para sahabat. Itu ujian kita itu. Jadi kita kena pertahankan. Ikwan, ya semoga Allah merahmati kita dunia sampai akhirat ya? Kita sampai pengujung cuti sekolah dah, kita pembucuti lapan yang sikit. Kami. Ah ya Khamis ni ya. Orang hadirin 40, insya-Allah kita khatam al-Khamis ya ni hadirin 40 pula. <laughs> Pasal pengujong kan. Kita ha? Ya Khamis insya-Allah dah kita kuliah-kuliah apa? Kuliah al-Baishah kita. Kita habis ke hadiah 40. Tengok macam mana sistem saya perkenal hadiah habis ni 40. <laughs> Semoga buku yang kita baca ni ada manfaat. Saya akan tuliskan berapa tarikh hari bulan, jam. Di mana kita khatam buku ni. Subhanallah. Pecah rekod. Tak pernah, tak pernah jadi. Bila 9 kita... tahun di sini. Ha. 9 tahun. 7 tahun. Tak pernah jadi. Nah, no. inilah kitab. Inilah kitab pertama kita khatam nah. Pelik sungguh nah baca pantiat dalam sikit. Alhamdulillah. Semoga Allah rahmati antum, buktilah sayang kita pada Nabi sebanyak-banyak mungkin. Kita akan tengok kebaikan dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah, ha, kita ada jamuan ringan di luar. Ada roti ada ah ha, ada roti so, roti roti sorai. Roti sorai macam sini. Tokong sini panggil roti jala. Ah ha, roti jala. Ada roti jala.